Efter motgångarna i vinter-OS tar Sverige revansch i spelen i Helsingfors. Med 12 guld, 13 silver och 10 bronsmedaljer, en bättre svensk skörd än väntat, blir Sverige fjärde nation efter USA, Sovjet och Ungern. För första gången tar en svensk 20-årige William Toresson från Göteborg en olympisk guldmedalj i gymnastikens fristående avdelning. Ja, så har vi alltså blivit en guldmedalj rikare och det var William som gjorde oss den tjänsten. Nu ska du berätta vem du är, William. Jag misstänker att den största delen av publiken hemma inte riktigt vet det. Är du göteborgare, sa jag. Ja, ja jag är göteborgare som sagt. Var... Tävlingsgymnast sedan 1947. <tävlig> Och eh... jag har inte mycket mer att säga om mig, men... <tävlig> du är rätt späd. Du ser rätt späd ut så här i varje fall. Ja, jag är rätt späd nu. Är du slak <tävlig> efter tävlandet? Ja, det har ju tagit en hel del. Det har det gjort. Men eh, nu börjar man rätta till sig efter... Några timmars vilan. Hur mycket gymnastik tränar nu en olympisk guldmedaljör? Ja, nu på senaste tiden, senaste halvåret har jag tränat fem gånger i veckan. Cirka 15 timmar. Mellan 15 och 20 timmar. Du menar alltså att det är väl så påfrestande och väl så svårt att bli toppidrottsman i gymnastik som är någonting annat? Absolut, absolut. Intervjuare Lennart Fylan. Bland övriga svenska guldmedaljörer märks brottarna Ole Anderberg, Acker Grönberg och Viking Palm. Vidare blir Lasse Hall den första civile OS-vinnaren i modern femkamp, tidigare en paradgren för svenska officerare. Jan Mikalsson är den bästa gångaren på 10 000 meter och i kanot handlade om Gert Fredriksson i K1 1000 meter.